Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariz zinez, perfiktoak lez. Badan aikeri hori, bakizu zubi egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Giztan murgi, donibane loitzuneko musikari bakarlaria da, kantu egilea, kantautorea, eta taldean ari dena ere, eta ibilbide, ibilbidea duen musikaria dugularik, berriki bere lan berrien aplazaratu duela zimarratuko dugu. ezta. gogora gogorak dugu, 2008an bere lehen diska aterazuela trobadore troba dure lana, hain zuzen, eta hortik ba, gutxira, Dualitatearen, dualitatea proiektuaren lehen alea kaleratu zuelarik, orain, ba, bigarren alea dakarkigu, gure da peharrezkoa da utxa izenekoa, eta beraz, ba, lanun inguruko argi bidagbiluko ditugu gaur, giztaan mohi baitugu gurekin, kaixo, arratza? Kaixo, gatzaldeon zuriten zuregu zire. Bigarren alea kaleratu zu, proiektu baten, bigarren alea zuzen ere, dualitatearen inguruan, lan egin... Ba, baituzu, e, ba, azken urte hauetan, dualitateaz mintzo garenean, e, zertaz, ari garen esplikatuko diguzu, agian e, kontraesan hori egi begira jarri zara? Ba, justuki, lehen erdian, dual bat e, gordekarlean, e, izan dira gehiago bizitzan, e, ukaten alditugun e, zarantzak, dudak, ez da? eta bigarren alde horretan, gehiago baditugu gazetan duzume zara kontraesanak, E, kontra sentimenak edo kontra zihalakukaten aditugun gure ebizian, gure bizian, gure norkotasunean. Uste dut, ez izan girela manekaismo horrekin, hor doaitate horrekin, eta ba hoztik e, ateratzeko edo askeago sentitzeko, behar nitoen behilo behar edo ahitateko nahi horiek. Eta oktaz, askatzen nahi zen, nola. Bai, eta garen ere, nola bai, terapia guztionzako, bali, <laughs> zan daitekelako. <laughs> zan daitekel espero, bai. Eta hartera, ba, hamabi pieza zosaturiko e, lana, e, ba, murgeldo eguzu diska berri honetan, e, gehienak sorkuntzak direnak, baina badira, errek misk batzuk, e, berriz hartu hituzun kantu batzuk, lehen diskatik. Hori da autatu dituen hartzeko behiz uh, bi kanta hor uh, trobador uh, disketik hartua. Uh, tiko eta, eta Adama bat. Ze nire norabait uh, ilugarren diska horrekin piskat etxin nahi nuen uh, nire bizitza musikal uh, parte bat. Hasi zena bela Zorreba kolektiboarekin uh, jenduzun bezala 2002an, uh, musikat errenago grabaketa eta entzai joan zat. Me eman ezagun aldat 2002ko -2002 proiektua, proiektu musikal hori hasi uh, ginen, uh, Eta aguntzon baitekin, gero bidean behitze batzuk joanak, behitze batzuk juntatu. Eta horretan, badira, ba, ba erazsabi bizkai, klek lakaja ere gertzen zirenak. Eta hain hau den piskat behilo hori omen du, eta hartu ditut bi kantuiek talde behiarekin. Egiteko gemiksoiek, bai, roka edo. Eta horre bat taldea aipatu duzula, horre taldearekin ari bazara lanean zuzenekoetan ere ala da, edo diskarako bakarrik eta gero ba, gitarra eskuan eh, ari zara zuzenean. Egei egan e, askotan ari nahiz bakarralin moduan, bakarra bakarrik gitarra eta hotxa ekin. Eta horrein e, bokpase nuxtean egin ditugu ere bai, taldearekin eta badugu ba, gogoa taldearekin gehiago eta... Hedio eta gilio gutte filtriber hocak ere Gordon спортzana arritzekoa da eta aurreko lanetan ere hala ikusi da e, kantu berean e, bai ahotsak e, bai melodiek eta erritmoak e, izaten duten e, bilakaera hori ez e, hori duzu gustuko hori da zure lanaren funtsetariko bat eh um, ustudu meitu taragozaitako komplikatuak eta saiatzen naiz beti albes hain simple gilditzen eta, eta hori baina Ba, berez, maite ditut, eh, behar amezan maite ditut eh, ritmo aldaketak, maite ditut eh, pasartela saialak, pasarte indartxoak, pasarte goxoak, eh, uste dut hori netzat, entzuten dut harik musika edo ira, irakurtzen behut hibur eh, bat berdi edo filme bat izan daiteke ere maite dut eh, justuki aldaketa horiek sentitza, ez da, eh, egiten naiz. Kantuan berean? Bai, eh, ere bai, bai, ere bai, ere bai. Ezin indut, eh, ez, ez, ez dut maiz egiten kantu bat. Eh koplar elo koplar elo eta ala, ez ez da շu grande egiteko manera general ez da kit Nikoli tan, e, dituko gintzateke e, ez da kit icitateke tokia izango do mm -hmm. ez Amendeko tasunak pieza entzun dugu, Tristan Murgiren azken proposamenean, orkitu izango duzuen piezetariko bat, beharrezkoa da hutsa, izen burupeko lana. Plazalatu berri baitu Tristan Murgik berriki dualitatearen bigarren ezatia, autoeko itzia dena? Eee, atteratu da, atteratu dugu, ahogu iparro ratza, io, diskak, ziohtaira E, bai, autueko iztua da, eman e, akaliratzen dugu e, okay. proiektu horren, bat den, e, plataforma bilakatzen ari den, e, jorgiekiza eta mm. ZD-Krepin, tori, e, Bob Shattar, e, alaxe, jatzen gira, zer baite egiten, ez dakiko, sobera, <laughs> zer formen, mango diogun oni, bai, piskadak idartzen, e, berezera. Erdi Hori, erdi bide bai. bai. Iparuratzaren, ba, zigi jaupean araire, Atera dela, esan gugu. Hauria. Forma ari den, e, ba, zigillo importanta bat, iparraldeontan. E, aipatu diguzu, ba, kontra esan, behi begira jarri zarela, eguneroko, eguneroko, anez, izaten ditugu kontra esan horiek arbatzartuta, pixiatzea baurri ba, aurre egiteko lan bat e, badela honakoa eta e, eremu desberdinetara jodu zu kantuetan diot e, o, orain e, mendekotasuna entzun dugu baina maitasuna zere mintzo zara e, eguneroko erotos, erosotasun hortaz ere ez hitz egiten duzu beste kantuetan hoy da bestare bizieriotz hasi ere aipatzen da hilesa erritasuna hoy uh -huh. da izan daiteke Bizi hazi bat, edo ere bai erioz hazi bat, beraz bai horako kontraesanak, mistizismo ere, jirioarekin dugun, ahemanarekin. Eta nola ba... otatzen dituz, zu... otatzen uh, dituzu gaiak? Baina, ez dakit, baina baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, dut, dut, dut, dut, proiektu doa, baina, baina, nire, baitan dituen gauzauek, baina, ba, arazo... So... Zaharrak edo bizitako gauza... Sakon eta zaharrak nituak nire baitan. Eta nituenak azaldu. Beraz, hoagtu eh, nintzen, formalizatu hain zin, proiektu hori, proiektu bikoitzu hori. Eh, nire, hoagtu nintzen, ba, kantu geienak, idazten eh, nituenak eh, ziren eh, gai ogen inguruan. Beraz, hor eh, gero sakondu dut hori, eh, maiteko forma bat eta diskabikoitza bikoitzat sohtzeko eta muskariak bilatzeko. Eta Beharrezkoa ikusten duzu kantu bat idazterakoan e, barrutik ba gateratako zerbait izatea diote bizitako zerbait edo urbiletik ikusietako zerbait ilotzen zara bete? E, nahi gabean izan da, naigabe gabe izan da, baina hori ba, izan da dual bat eta dual bihentzat. Hor, idazten izen proiektu behia ezta, ezta ez da hojera, ez du haipatzen berezneri ekspedientzia, behin bai proiektu bikoizoktan hori izan da nabari hau Eta trubadorean ere ala izan zen, ez? Zure bidearen eh, Hori da zen. Hori da, izan zen ba, izan zen iz, izan ziren ezaututako musikariek egeiak eh, emantziatela ba, gogoa azteko nire, nire proiektua, beraz, ba, enon aipatzen nire, nire baitan zerbait, baina nire inguroan ba, urbilo, urbilo beti. Errandi guza horreko dizkan, kantuak luzea eh, guak zirela, aldi honetan formateatu guak. Bai, nahi gabean. Laburra guak eta hori bai. uh -huh. nahi gabekoa izan da. Hori, bai, bai. Bo, erabak gauzada, soktu genoerarik, uh, entzunzuen lehenbizikoak zen emeerik, gitarra elektrik, gehienak iotzen itunak, nirekin? Eta bat genuen obitura egiteko etxean eta dual bat eta doal biko kanta guztiak diotzen genituen guk. Eta asteko grabaketa pentsatu genuen berak ekoiztuko zora bedeen lehen erdia, horbik erren erdia ekoiztu nahi zuen eta azkenan ezin zuen epearen epeagatik hor. Eta bela zerra bakioen egitea lehen ale bat nahiko elektroa, nahiko lasaia, nahi, nahiko airatua eta bigarrenarebatz e, jokagoa, e, eta beraz holai hola egin zen. Mm -hmm. Eta orain e, emaitz eskuta artean dugu bialeak eskutan, eh kontzertuei begira aipatu diguzu, non ibilizaren baina non izango zaren ere izango dibuzu? E, Daueko databasebait oso? Bai or eh izango da martxoan, no? martxoaren 7an. Zen jaudion, batabe nabaitzena utx taberna, beraz usten egoki hasiera. E, e, e eh, da bai. utxaren zat. Gero amekan izango da txantxarikak gaztetxea, donostin, antigo hau zoan. Zerbeste, bada katakrak librotegia irunean, ogoita xiei an, beti. Eo goita amajean izango da konzertu berezi bat, ikastolek, antolatulik, la alobiak geruko ostatu horretan. Ikastuen aldeko konzertu bat, erztainak eta aldeari bat, xabi eta behinat bizkaiekin. Ah, bai? Bai. Ver, izango dena eta e, esan duzu ore bataldearekin gerozta gehi goitu nahi duzula kontzertuetan e, eta diska honekin ere e, e, aipatuko dizkiguzun data horietan beti taldearekin egongo zara edo batzutan bakarka. Okei oh, egiten dut erabaki utz egiteko egesago bras dut utbakakik machtsuan. Bai. Ura pidi dan estut jotzen taldearekin entsaiokten ta entsaioak tamaiatzen. Taldearekin eh, itzultzeko guarekin. Hora, epertaenera epe er begirako... Hori da, uh -huh. bestanz galtzen nintzen. Pastan, noktaen izan uh -huh. da, nahiko latza, zaitea batetik behitzea taldearekin, bakarik bikotean, eta enxaioguziak lotzea, eta ikizu bakarri nahizela ere, taldearekin du bikotean. Tantuak pixkat molatzen ditugu ara ere, beraz, mentu batean ere. <laughs> Egezki galtzen da. Bai, eta bakoitzak ere baditurako beste proiektu batzuk ezin duen. Hori da, hori da, beraz ere, bai, ikusten gira, egiteko, bo, oh, hilabeta horretan, ebedirikatzen dugu proiektu honi, edo ondokoan ez, eta horre egin behar ere, bai. Denbora gainean dugu, eta ahian Bukararako informazio praktikoa, eh, asko maitu ditugu, <laughs> informazio praktikoa haipatuko ditugu, Eta Lena, ba, zurekin harremanetan jartzeko, kontzertu bat antolatu nahi duen horrek, zarein malko luke. Sare sozialetan zaude. <gülüyor> bai guti, bai, bat bat dut. Bat dut bai? Facebook. Facebooka. Zut e. bai, bestelik. Eguneratua? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Zure laere. berrizateko inzate, Bai dena bada, bada Tristan murgi eta horre baren uh, orri aldeat, bada nire orri uh, Tristan murgi ere. Bai. Simpleki, bada, telefonoz, e ikusteko, eta beraz, hor, ba, zurekin harremanetan jartzeko aukera izanen da. Eta ezakit, zerbait geitu nahiko zenuken, Gizta? E, bai, diska ez dela izanen denetan, aldi orten. Izan oda bakarik harremantzu zenarekin. Beraz, edo bandkampen bidez, orten or, entzuten alda eta erosten alda ere, edo, bai, Facebooken bidez, edo eskatu, edo, edo konzertu eta ratetu hiberako da. Ahukera bat da ahukera. Ez darizkipashtu edendekin, baina Oshongi saldu zen, gure... proiektuaren eta arabera, baina e, araldioketan egin honora egin. Zena kopia, tera Hor, gozu guti. Egun egin ditutu. Egun egin ditutu dituz. akarrei? gutxi egin ditu zen da. Megain nahi dut lehena ere gohto izan. Atera zeko diska, bi mm -hmm. Bai, bi disko diska batean. Disko batean, orban e, autori egin duzu eta gero diska dendetara... Eramana izan edo, ez dakizu. Ez dakit, ez da pentsatua, ikusiko. Horrengo ba, ez kontzertuetan esan duzun ezala, eta zurekin armaletan jarriz, ba, eskuratual izango du. Hori da, laizteg ere, izango naiz, ez tuto doi du eta finkaturik, milaizteg irunen, orkabigo hori, orketan, eta laizteg iruriz ere garaziko, gaztetxe behian, orketan, orketan, orketan. Bai, ba mango dizkibu zu datak, finkatzerakuan? Hor iso, orketan, eta orketan, orketan, orketan, orket A mena itoada, Aż matzean dien fata, Itoazen si toa, Biakin çu olen tata, O peko, Ez naisi zale, zure, Kotzak desekreti amadu. Bekusenia. Ozan zer gehiagin berri gubiztan <tansergiei> da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. Zinema! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Zeran elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzari zinez, perfektuak behar. Badan hori, bakizu zubia egiteko behitzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA